أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالو سلاما قال سلاما فعد فمال بسانجا بيذلين عنين سوره کی سلور مسئلے اولا سلام عل عبادت للله پاہیبانی واقعات دامی آلیم السلام ذکر کرل نو علیہ السلام مجل علیہ السلام صالح علیہ السلام اگرہ دریوان دعواز کری یا قوم بدللہ ما لکم من الائن غیرو دارنگ نور واقعات برسو ذکر کری حضرت شوحیب علی صلاة و سلام چاہم دعواز لیا قوم بدللہ مالکم من اللہ ان غیرو دویمہ مسلوہ چاہلی ملغیب یو اللہ دی اوزددی زائنہ آیت نمبر انتر یو کم او یا یمنا پڑی دویم و واقعہ بانی پڑی دویم و مسئلہ بانی دا گرد ابراہیم علیہ صلات و سلام چھو گوڑا ابراہیم علیہ صلات سلام دا الله پیغمبر دے لیکن آغت دا پتہ نشتہ چیزما ملمان دی او قدام علائق دی دما تیار بدی با نیدا درتی لوتے سلام ذکر کئ چاله ملغیب یو اللہ دے او گورا درتی لوتے صلاۃ و سلام اگت دا پتہ نشتا چدا زما ملمان دی اذکار او گند دا فرشتي دی نو وا تیار درتی در ابراہیم علیہ السلام پدی چاله ملغیب یو اللہ دے وَلَقَدْ جَعَتْ رُسُولُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا قَتَعْقِسَا <تبتا> رَاغِلِ وَسْتَعِ زَمُنْغَ عِبْرَاهِيمَ الْحِسَلَامِ دَ بَزِيرِ قَالُوا هَسَّلَامَا عَيْوِ سَلَامُ هَسَّلَامُ <و> عَلَيْكُمَا دعوال جملہ دا ملائکو چاہی زکر کرے دا قَالَ سَلَامٌ بَمَعْلَ بِسَانْجَا بِ <بلنانیزا> دویو آلیکم و نو وقت نو چې چی راتلی وکل بسی رچی بانی کلوی سمین و سربا او کلوی حنیز ریچه رچی نو ماندان چی رچی اومو او سرب اومو انبی آلیکم و نواز خلقو نبی علیہ السلام سلام فرمائی من کا نائی امینو باللہ فلی کرم دائفا سوک ایمان روڑی ناولی رخفل میلما قدر احترام کی فلما رائدی ام لا تسلو الیہم الینا کرام کلا چولد اللہ سنداری چندر سدل دیتا نا ګر امنو ناشنا یو غړل دی لاره ها واو چې زمینوم خېفا په ډېر اکړه د دیني یا برخلکی هغه دور کې دا قانونو چې کله به اجرتی قاتل رالو نو هغه به څو بیواجلونو داو کر به روټې نه خوړه او ګل چې ابراهيم علی سلامو کتل چې دای روټې نه خوري وایره ده او نا شلای ګنل یا سینا چی نی چرتا فالو لا تخف دیو تروی میا رگا ان اور سینا اله کومیلو تو ی دینان مونګا قوم دلو تل سلام دا ومراتو قایماتون فزایکات خضا دادا بی بی دادا اولادوانو اخندلا دے آیاتونو کے دوا اشکال دی خیال کوای دوا سوالو ندی یو سوال دا دی چې اللہ رب العالمین وی وعوجہ سمینم خیفا دے ملائکونا ابراہیم علیہ السلام یہ رفت اکڑا نملاي کو دوي لا تخف مې ريګا نو سوال داريش چې ملائک ali mul hebu جا یو دوي مې ريګا ايته څنګه پتا ولګی دا دا یو د څنګه چې مې دویم ده چې اللهوي راتمةتون فضای کتهبيلاغ په خندا شو نو بغیر د امر عجیبه نه داخوا د لوانو کار دی ساش کارنی او خندو دا د لوانو کار دیې او خندله جواب دا قرآن تفسیر کلا چی پا قرآن سروی نبیان دیر آسانشی خبرہ لیکن دا قرآن دا قانون دی کباز دای کی اختصار کئی او باز کی تفسیر کئی سورة الحجر سوار لسم زبارہ دو سوره تو نه جره ائذ نمبر 52 دپنوسم ونبي اومند ايبراهيم ايدخلوا عليه فقالوا سلاما نمبر 52 دپنوسم سوره حجره اور لسما دي بار ابا ورکا دیلرا د میلمانو د ابراهيم عليه او ذرا سورۃ نبغوره سورہ حود بمغوره سورہ ہجر بمغوره اا سی ویلیو لقد رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما دن توی ادخلوا ال فقالوا سلاما کلاتی داخل شو البدبانی لعیوتی السلام علیکم قال سلام فما لبی سانجا بیلی نانیز اسره دکرا حالتا دائی سلام چولو حضرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام قال سلام فما لبی سانجا بیلی علیکم السلام سخیر اتکار روڑو فلما رای دیا لا تسلو ایلی نکرام کلی چلا سونا داریو لی دل چه دیتا نرسی دل ناشنی او گرل واؤ جسمنم خیفا زڑکی ارپا ٹکلا اول او سره جرگورا قال انا من کم و جیلون ویورت ابراییم علیہ السلام یکینا تاسو نو یردو کارا اکڑا ورطا اولی زڑکی پتکڑا او جسا منو خیفا سرهود زڑکی پتکڑا نو سره ایجر کی ہوئی قال اِن آمین گو و جلون اغیره و تخکارکڑا قالو لا توجل قالو لا تخفا ورطه وی میا رگا دا خبره علا و توقڑا چه دو تخکارکڑا فرشتو علم غیب نو او دا جواب ارسو شي چې زما استاد نے قرآن میلی ارسو دا جواب نیشی کولی زمان استاد محترم فرمائل وی زمان شاگردو آرابو کی وقتی رولو یو رضی آرابو کی یو دیر لوی عالمو اغلی رشیل قرآن دا مولا کتاب برکو سنتو درر پیر اب دل آیات وصور پارب ایکیو کتاب اگلی کلے دے دیو بہترین او دیر قیمتی کتاب دے دو آن کتاب اے اغا سڑی عالم لا او آغا تیویچی حضرت دالگو گورا وی آن کتاب اوکا تو بیائیت تاپوسو کو چیارا څنګه کیداوه نو دا ولې چې اوبس خپله گزاره کوي دا سپک نظر باندې خبرو وکړه عربو دا چې په چا علمیت مدينه نو دا زموږه هغه ته وایي چې هغه مو, مولا سره بيو او قران کې یو ځاي کې ځما اشكال دي دا زړه ته حال کوون ډیر بخي وای هغه وی چوکا ته بو سمسللا ودا دی وتو ویلو چې دې آیاتونو کې د وسوالو ندي یو دا چې ملائکه علم الغیبو چایو ته وی لا تخف ميرګه هغه دې ځله کې پټه ير پټه کړی دا څنګه چې ميرګه یو دوین دا چې خزې او خاندل ولی او خاندل ساجب کار دی دیو ولی دا ل وی چې دی خاندل وی هغه وی چې یو دور دې ټیم راکا چې زه تب سیرو نو ګورم زه به تا جواب در کړم وې ما ته وی چې دور دې نا دوا هفته ټیم سو درلا پینځه ل سره دې ټیم دې تفسیرونو وګورا او ما جواب راټه وکړ چې اپتا د્વાثي تیرشې بیا ورلم ورسره کې ناشته ما ته هیڅ مناسبه اوا سوالونه چې موږ درته ویلو دا دې جواب دیو کوم بیمه ده وي چې ما سره تقریبا نیم سل تفسیرونو پراتی او په دې نیم سل تفاسیرو کې یو تفسیر دا جواب نیسټه او ما ټول کتل یوهاندا زین نه هاله کړه به مې بیان سم وکړو سوال خو به زه یې فار دي ی هغه زه عمر سوکو د جواب څنګه پیدا کوو به ما ته چې مالې جواب راځي یا وس جواب دې له ذره ته خو ما نه داسې پاساره درته چرته خو دا جواب اغه عالم کړه وی کوم کتاب چې ما Tale درکړې وو او تاغه د ډېر بسپښ نظرو بدل تا هوې چې بس خري گزاره کوي یادوي چې خنا له خنا خوي مال جواب وخایا او دا یمای نه اول بدایې علمیت منی اول بدایې چې زنه کوې ګم او آغا خبو ایگی زمانا دا آغا علم زمان زیاد دے تو علا ویزتا تا جواب خیم بیا ویزتا سڑیا یو یو شلزل زیات دی خو ما تا جواب خوایا سبال بلسو زمانا تا پوسو کی رضو بسا جواب خو اما ایخا بیا موت دا ترکا و خیلات او بیا مولد آغا کی تابنو اور کل بیا بیدیل فعیزت و احترام بانی نماغستو اندہ درجه کارني اور نوغورا ملیاں چې د دې درس کوي نو تدرا لیک تا پوه شوکا یا درسم برېدا بغیر د درس نه د ملیاسيب نه تا پوه شوکا به آیاتونو کې جواب نشي کولې هاسي اخوا دی خو به جواب نشي کولې دا سکول شي چا چې زمونږ د استادانو او مشایخو نو نو یو دا چې ورته وی من کوجلو کو نا موږ یو تاسو نه یری دونکو دو. تاسو نو یری زکا چې تاسو روټه و نه خورا موږ وای چې ته وزراتیاني پالولا توجل قالولا تخفوا دریم سوال داو جهله ولانه هغه او خندل ولي او خندل داخله لیونو کار دی زیک بغیر د امر عجیبانا نور یو عالم ترشه جاهز هغه جاهز معنی کوي وای ها زاهکات په معنی د حاضر سره دی زاهکات په معنی د حاضر سره دی یعنی حایزه شو ہے زرا لو بیمار لیکن فرآوئی لم اسما ذالک من العرب ما دا عرب و ندا بالکل ندیو ریدی چه زائی قد دی پمانا دا حاضر سرائی اسے ززان نیو توکا بیشتے دارا او جایز او سڑےو جماعت کے بناس تو چه سوک راشی او ما روٹے لبوزی جماعت کے بناس تو چه سوک روٹے راوڑی سوک خوراک راوڑی ای کنا ا بادي موليان دې د غشن جماعت دې لري په رناسي چې اوس بس کرټي راوډي اوسوب بچي راوډي سوبخه راګ راوډي نو دې ودل ناسي ور دې یو خزرالا او ورته وي راز ما سر راجا ور سر روان شو زرګر له بوتلو ورته وي داسي خزلانا جاهز وي زو پا کې دومره دوم را شرمینده شوی نیما لکه دی خضی څومره سوم را شرمینده کرد. نه درگرنمی تا کوسو چې دا دی خضی چی سل را راوستم. او دا تا تیسو وی آغی زرګر زرگر وطوی وی دا خضا ما لرالا او ما تیوی چی دا شیطان شکل را جوڑکا. ای ما وطوی چې شیطان خو ماندی دیدارید وی آغی وی زید لراوالا مویتی راوستی. او. نو ماته وی چې داسې جوړ کا دا سړیو بهر ځای کټ به معنی د حاضر دا غلطه خبره ده نو د دویم سوال جواب هم په دې آیتونو کې دی ورپسې سورې یې جوړورای درې په نوم قالولا توجل ان نبشیرو کا بغلامین علیما قالولا توجل دې ملائکه ته وی مې ان نُبَشِرُكَا بِغُلَامٍ عَلِيمًا یقینًا مِنُمْغَ تَعْلَرَا اَزِيرِ دَرْكَو مُنْغَ تَعْلَرَا بِغُلَامٍ عَلِيمًا فَعَلَكُ بُيَبَانِهِ بِغُلَامٍ عَلِيمًا فَعَلَكُ بُيَبَانِهِ اَنُو کَلَجِ اگیز زیرِ ورکو نو خضا خوئی والاروان زکا دا او کلچی لوگی واپسول ڈک لوگی واپسول ای خوراکو نکو نرالا و پوسکی ودری دا یا راسی نچرت زمان خوان دو وجلی او دا دا اخیار خزکاروی اخیار خزا اغا همیشا خیال ساتي دا یو یو پل دا یو یو او دا یو لحظی دخاون خیال ساتي ها کمکل خدا اگر دا پروانه کوي دخاون د دایو شي خیالم نساتي خاون بدې خوشاليږي چې زما خزرې صفا ستري هر وختو نو دا به هر وخت ځان ګنده ساتي دارنګي خاون بدې خوشاليږي چې زما د کور لوخي او هر څه نظام هغه دی صفاس اترې او برابر دی د دې لوکي بارو وخت نه دی خاوند بچره خوشاله نه کیه اغه کپڑے بیسایي لوک بیسایي زینا بیسایي هر څه به گاندای او خيار خزہ هغه خاون خوشاله ساتي یو سات خاون خفا نشي لیوي په ماګلچي غزا پروانه گئی زمړوي خپل کار و گئی رزال <الطبع> ژوند تبا برباد کی ها دو دا خياره خزوا وساکي ودردا چې سن دښمنان راغلي خاوند را لمر کی دا خبره ورې دی ابشرو بغلامن علیم ها انار بشرو کا بغلامن علیم وګزېره درکو تعال را مالک بویا بانی چې راه له ځێر یې ورکو په خنداشوړه امر یې عجیبوی لري وکړه زه کا روس وې چې زه غوډم زه زما خاوندم غوډه دي او زه شندم نو زه ما وبچ دا خندای بده باندې وکړه او دا د خزو عادت دي کله چې او ناشنا خبر واوري دا د ارچا مختلف عادت دي بازي خلې دا ته دلدا ستاکو ارگی وای خوري چرته ونگا ته دا ها يوني ما خزاينه را خوري چرته ونگا ته دا دا خلو عادبي چې ناشنا کوليني دا دي د سکه نو د دویم سوال جواب درې چاغي کله د خپل بچي د بشارت او زړه اولیدو واو ریدو نفورن په خنداشوا دغه لا آشنا کارولېدو دا تیاو کال بوډه د سلو کال بوډه دا دینه بچې به کېدل نوزک یو خندل حالت یا ایله تالدو ویخذ ددا ومراتو قائمت فزایقات خذ وی لاړ وان په خنداشوا زير ور کوم دلرا په سا سلام رسول دے ساق نو یاعقوب علیہ السلام قالت <التصفيق> یا ویلتا ای حی حی افسوس علی دوانہ عجوز ای زماو بچے پیدا کی او زیم بغړی او دا خاون زماري بغړا ان اذه لشیو نجیب یقینن دا دی او شی عجیب قالوا تاجبین من امر الله وی ورت ملائکو ایا تاسو ناشنا غنئ په صلی الله علیه و سره داله فسله ناشنا غنئ رحمت الله و برکاته علیه آل البیت رحمتنا دال الله دی دیم جمله د ملائکه دیم و برکاته علیه و آل البیت برکاتونا دال الله دی پتا سبحانه اے قروالو اول ویریو سلامن او دغه جملہ رحمت الله دغه برکاتو اشاره دی دا چې سړی کور خولي او دارنګي رحمت ای او د مصیبتونو نباچوي نو دا اصل رجوان دی اولی وی سلامن د مصیبتونو نباچو سایه د رحم خدا مهرباني و رحمت الله دریم دا چیانے متو نزیاتی گینو برکاتو علیکم آل البیت ایک اور والا انہو حمید مجید یقیناً دا اللہ دے حمید مجید سائلیشو مزرگے والا فلمہ زابان ابراہیم رو کل چلارا ابراہیم علیہ السلام سلامنا یرا یجادلو ناب ووج عقل بشره او رالو دله زیې یجا دونه في قوملوته باېلومون سره په باه د قومدلوته ل سلام کې ان ابراhim ماله علیمون یاقین ابراhim م سلامو بر دبار سبر کوون او او منی او عجززي کوون کے واللا منی به راګ ددون کې واللاته یا ابراہیم آردن هذا او ابراہیم آ مخواڑوا دنے باسنا انہو قجاہ امر ربک یقینا شان دادے راقل را فیصلہ درستا و انہو ماتی مذاب غیر مردود او یقینا راضی بدیتا اذا نه بی واپس ریشے و لما جات رسولنا لدن سیا بہم حضو دادرتی لوت علیه صلاة سلام چه او گورا دا اللہ پیغمبر دی وارت دا پته نشته چې دا ملائک دی او کدام علمان دی کلا چرا لیاستای دمگا لوت علیه سلام دا غم جن شو پدیبانی وزاق بیم درا او تن شو پدیبانی د بختون وقالا آزا یو مناصیب او دوی داد او رساختا و جاء او قوم يرون او اورال دتا قوم د زغنول شو دتا مفسرین معنی کوي یسرعون لیکن اغا غلطی کوي زکه سرع دتا وای سین ر عین سرا چې بختله بختله اختیار را منډه وای او هر دتا وای ہے ر عین سرا چې به اختیار زغلوري شي نو دعی خپل اختیار نو بلکې به اختیار ای منڈ والی او چاز غلول یا شیطان او یا خپل شاوت چویلی دل چالکان راگلی دی نو را منڈ اکڑی و من قبلو کانو یا ملو نسیعات او ما که ددی نادی عمل کولو بدد قال یا قومی ها اولائی بناتی دروی وزما قوما دا زماده چم گاوند جنہ کوي دی ابن کثیر دلته تفصیل گئی دا نه جن انبیاء علیهم السلام دوم راجذو چفه میلمانو خبا کیدل اولونه ورکولے نه نه بلکی معنی زماده چم گاوند جنہ کوي دی او او دما مشره مشر معصوم ته بچی ویلې شي هر یو معصوم تا لگا ورته انصر جیلاو وی د بیا سلام ما ته یا دنیا اے بچیا ځای دا ها ها ولای بنه دا زما د چا ګاونجینا تیری او نا ذرو لګو ما او نا درو لګونده پاگی تاسو در فته کوله کې ځله وَلَا والله فِي پضی پ او مغمجل کوی ما له په باه د ممنو زما کې ال سامن کوممرجلور رشينیشه تاسوونه سړیا خلمننده پلولههظلمتهماللهنا في بنادي کمماک د تاقی سره ته پو په باه د دجینا کو سا و نهله تالهمو مع لري او یقین ته خ یاسه چې مونږ غواړو تاته زمون د ګردهګې خپته ده چې زمونږ د جناکو سرهسه کار نشتهمونګله کاو به د ملی کوو قاله لو نهلو نلی به کوم قوواته نه و اهلو د سلامه آارمان چې مالووي به تازبانېطاقته او اوی الا روګن شددي یا م بنار استوی الا روبن شدید قبیله مضبوطی تا دغه دې راغ نراغلو او د شامه تقریبا سلو پړا وخت ته باچی په پردی ملک ويرمان چې ما قوم قبیله وینم ما به تاسو ویلیو دیو جن حدیث کراذی نبی له سلام وای رحم الله لوتا الله دې باحضرت لوتا له سلام باندې رحمږي چا دوه غړلا کو دا ارمان یوغو زه دا هی نفس الله بیا پهړو کې کوم کې پیغمبر نه پیدا کړې بلکې په لوی لو قومونو پیغمبران پیدا کول قالو یالو ذینا رسول ربک داوی له سلام یا دین مونږ یو ساده دره رستا مونږ پرشتیو پروا مکوا لایس اچھر دی نشیرہ سے دیتا تھا فاسر بیالکا بیقیت من اللہ علی نبوزاق پل آل لرا فسیح سے دشپی کے ولائن من کم آدو نر اور ندی پوری تازو نیوتنر اللہ مراتکا مگر بیوستا انہو مصیب آمہ سابا امر هستا بی بی لبا رسی گیا و تکلیم چه دی لرسی دلے دے انا معدهم صبو د نا وادا دی سبا دا وقت سار دے علیس صبو قریب آیا نا دی سبا نیز دے یا قول دا ملائکو او یاد اگر تیلوت علیہ السلام نے چه خدایا ذر پی بانی دا عذاب راولا فلما جا عمرنا اکل چرالو عزاد زمونگا جال علیا سافلا اوګر زمونگا طرف دا اعلان دي او وام درنال او را وګر زمونګ په دی بانی کانی من سجیل ټیکرو نا من ذودن پی دربي او دازګه چې کمشه قرباني پرښي دایي زخم زر نه جوړيږي زده اړوګه پاړي باندې سګوې نو غزر جوړ شي او چاڼ چاګو اډيرا چا پور پکشي دا یې زخم زر جنا جنان بيلي سلام او سلام بر دعا کولا اللهumma aghsil khataaya bil ma'i wasalj bil bard Allah zmun gunauna a po go a po وینځي او دارنګي الله رب العالمین دای باندې د ټیکرو کانی عذاب راوستو مسووا مدنی در ربک نشاندار دی پني زره صاحبانی او ما هیه من الظالمین بباید او نريد الظالمان لنری واله الى مدنا خامش وصل و رمه واقعہ ذکر گئی پینزمہ تشویر و علیہ السلام پا دے چه علی عبادتو لیلہ وحدا تا اللہ عبادت یوازیو گئی نمامک کیوی لیو چه دا انبیاء علیہ السلام طریقہ داوا چه آغی و دا اللہ وحدانیت بیانو لو ورسرا ورسرا دا آغی فا قوم کی با چه کم گمرایی و دائے رد بے کولو شویب علی صلاة و سلام مدین والاو تراغلیو مدین دائے و لوے ماندائیو دا مدین دولار اتلو شام ترکی او دارنگی ارمینی بلقان او چین واغیرات دائے و لوے ماندائیو دا تجارت دائیو ا دم دې نه برابر روان شول هندستان برماس یا موچین چین وغیرہ اله بدلل بیا به هندستان نه برابر دل پاکستان طرفه او به لاکو تاس روز دی ځا نبی امرج رساله ځان ਸਰواج یمن ته بلاړل دا ګرځي عادت داو چ با کم شیوه چکنځه ار ځانو الت بیوازست او ګرانو ځاینو کې به خرصولو یمن د بلالل دا مرج مصاله دا به الت خرصلو بیا به الت په یمن کې مسجد زفران ورسل روان بشل مدینه ته بلالل نو مدینه کې یې مسجد زفران خرص کلو ها ګران به او بیا به الت نه ہہ خوش بیا نې ځان او لا وړل مدینتا او مدیندا بینه لا کوي منډایو نو دیو باندې ټول کی کمه غولو حاضر دی ہہ شویو علیہ الصلوۃ والسلام د بیا نې توہی سرسرہ د دیبا ګاندا کار باندې ردمغو کتا سو وله اذا شکار کوي دا نا ټول کی کومه کوي و الا مد ينا خام شويبا مد ينو لوتم لګل يو د دینه درتی شويب عليه صلوات و سلام ايا قوم ابد الله ذو و جما من اله ان نشی تاسولا راجت روا سواد دی اللان بلسوکو وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَا لَا وَالْمِيْزَانَا او کمی مکوی پپی مانی او طول کی اینی اراکم می خیرن یقینا زبینم تاسولا را پا خیر سرا وَإِنی آقابوالِكُمَ زَابَ يَوْمِ مُحِيط او یقینا زر یاریکم اپا تاسولانی دازاب دور درا گیرون کنا ويا قوم افولمی کیا لول میزان امیل قصر وزماقو ما پورا کئی پیمانی او طول لرف انصاف ولا تفخصو ناس آشی آم مکہ مجد خلقنا آشی زنداری ولا تاسو فلعد مفسدین او مگر د از کې کی فسادی آنا باقیت اللہ خیر لکم باقی ماند دا اللہ ورد استاس دا پارا تجریه تاسو مؤمنان او ما نه علیکم به ابيرو او نه مزه تاسو باندې نه حالو یا شويو صلاته تامرکه دی وی و شويبا دین س اوګم کیتا تا ذکر صلاته مراتب دین دی اور نظر کما بو دعوه باور چې پری دونګس چې باد بکول دنګم شرانو دلر اغلی د بلارني ک دینه موړې وسمداوی نه مسلې د بلارني ک دینه او ان فلف یمالنا ما نشاء یا چې وګمږه په مالونو زمونږی هغه څه چې زموخه خې دا زموخه خه دا که چاله کم ورکاو که زیاته ورکو ستاپه کې زکارې وسمدوی ساوې موږ سره سوی مدد ولکار کوه مره انك الاندلالم الرشيده يقينا تي ډيرا کلمنده او ډير الرشيده پيا تا ته تمره پير اغلي قال يا قومي اري دمين گونداله بينه من ربي دوي زما کوما خبر راګي چرزه ما په دلیل باندې ترپا در زمانا ور د غنیې نور غناسه او د کاکې ماله د خپل طرف نري دښسته وما ريد نو خاالبهکو میلا معنااک او رادن لرم چې د خلاب وک ستااسونه او لا شمغته چې د من کوم تاسو نه زیرتن دل را مگر اسلام را سمرو جي زم ما وسوتا قوت وي و او نه توفيق را کول ما تا مگر باللا وني عليه دا گل دو ويليوني دا فدي الله زاسparam او دي الله تدير اگر دې دل زم ما و يا قومي شقاقی انكم شقاقي و زمقما با دي نه کي تاسلرا خلاف زم ايو سي بغوم مسما سابقا منو چبر سي تاسو تا بشاندای ير سي دل قوم دل وله دا نو تل السلام دا قوم دل وله سلام دا يا قوم دل وله سلام دا يا قوم صالح عليه السلام وما قوم الود من قوم بيده او نو قوم دل وله سلام تاسو نسلري خطيب الانبياء دې ساچی پا انداز سرا خطاب کری وستافیرو ربکم بخناو آره درفستا سنا سمتوب و علی بیار آو کرده دی اللہ تا پا امال سالی او سرا این ربی رحیم و ودود یقینا رب زمار رام کون که دی مینہ کون که دی قالو یا شوائب و معنق و گسیرمی ما تقول دیوی وشوائبا نا پویگو مونگا پا دیر آغا توینا که ری لرا و این نال نرا گفینا ضعیفا او یقینات مونگا وین حتا لرا بمونگی کام زوری ولو لاراتو گالر جمنا کار کچرنوی قوم قبل استا نمونگا کانبانی وشتیوتا و ما انتا علینا بیعزیزا او نیتا بمونگبانی سگران و سوکو د قوم قبلی ندیاری ته مونږ د زمرا ګران نه او مجبورایو ساده قوم نه او ساده قبیله نه قال ارادیع علیکم دعوت و جما قومه ای قوم قبیله دا عزت مندل کی تاسو ته مین الله اذا الله نه انبیاله مسالم ډیر غیرتیان خلقو ایو غیرت کولو یو زل يو یا عربو باندې چې جال باندې او خرڅ کړو او ته وی به کم بیا دین عربي به سه وختې نیور کولې ها نو دربياله صلوات والسلام ظالمه او ځوانو بلان روانو یو څو لکانو دی عربی دوه چې دانو جوان ځوان چې روان دي د دې دلته غستې شي د دوایا هغه عربی چې راوي او د ویلې صلوات و سلام ته وای وي وای دا ظالم په سین ناراکي او ویخه د چيزو لاړ ابو جاله کور لورغه دروازه و ته واله بار راو وته او ورته یا ادو الله ود الله دشمنه ولین ورگی دره پیسه ورکه بهزي شوان حضور دین اوغستی دا انبياله مسالم غیرتيان هو رسول عليه السلام ته وي زمو قوم قبيله تاسره لانا ډيره ګرانه لغي واذغزم وراكم ذريا تاسو نیول دلره رسو تاسو نه امدادي ان ربي بيوا تاملونا محيد انبياله مسالم ډير غیرتيان خلک و زملیان وی ال علماء ورثه الانبیاء علماء علمان جی دی د پیغمبرانو وارثان دی دا پیغمبر وارثه حلواغان دګی راستو چې بس حلوا وروډو به زمان ا مولا حلوا د ټوله زمانہ امیان اور پوری بلاندی جوړ کړي هې مولا مارې زوانانو کار دی دې تی مولا ها ها دا انبیال مسلم وارسان خداسه نهو او نهای دا غیرتی خلقو آغی با غیرت کولو آغی با هر سخت تزانگیو اوز مولا آغی دویش دا دنیا تک کار بنا کئی مولا با بیلچه نرالی مولا با کودال نرالی دا دیاری بنا کئی مزدوری بنا کئی، کار روزگار بنا کئی ایت مولاوی او دمو استاد موترام فرمائل وی دومره ځان نرم نازکو چه لازوار سرم ملاک نتواشی چین دخ ملاس ترانو ناز نرم و پاست اللہ سونا نبی علی سلاة و سلام تاریخ او جوندو گورا دا آغا جوند نه ندکو هغه سره بجی چه لاز ملاکو لاس لاز بیکلکو او تر صوبه چه مخیم لاز رستو گره نو نبی علی سلام اپری خودونا دا سي او دا کلک خلک وو کلجي ها فیا او جنگی صحابه کرام نووی له صلوات و سلام کلجي جنگی خان دکېدو یو صحابي راغې او نووی له صلوات و سلام ته ګډه خيار کړا دی حضرت وګوره ما ګډه ګوره کاړې ته لیدل دي دا فاراج زوګې ماږي لوګ خراب نشي یو خوب عليه صلوات و, و سلام و تخله گیړه مبارکه خیره کاه و یو کاره تړلې ده مازه تړلې داسې غیرتیا نبی علیه السلام دا رنګي او کله چې کاره سخصو راوته نه نبی عليه صلوات و سلام ودال راوږهست او کاري د اخلاص کوغه فورن ټوټه ټوټه شي داسې غیرتی پیغمبر او اغه پیغمبر تعریف چي کوي نوې زلف ادا سيوي شونډه ادا سيوي او مخ ادا سيوي زلف او شونډه او مخ په خپل زباني وي او پیغمبر چې کوم د غیرت کارونه کړې دي دا و بیان لخل کو د بیان کاړه او مشرکان مولیان هغه پاسته پاسته ناپستی خبرې کوي کمی سختې خبرې چې نبی عليه السلام کړې دي اغنم بیانی او داو ایتاو سختی کوئی تراشت اما پیغمبرو گورا چیاغت سم را کلک انسانو پیو جنگی نبی علیه صلات و سلام وی انا ابنو عبد المطلب انا نبی اولا کذب انا ابنو عبد المطلب پیغمبر اما در اوجن پیغمبر نیما او زد عبد المطلب در خان دان اعلان کئی خل خاندان خاره گئی دارنګ نبی علیہ السلام هغه صحابي ارد صالح نبی وقاص رضی الله تعالی له هغه ته وای ها پیاو جان کې صاحب توي ور کوي ولا غشي او هغه ته وای ارم ايها الغلام الهزور فديتك بابي اولا اولا و بادرننگی آلیات زمان مروپلار دی تان قربان شی او زر غشی پاغ مقیبانی او را دی سال ابن ابی وقعات رضیل آو بیشتی ور او نبی علیه صلاة و سلام و تاولار دی و شاوت املا دبای و تا اولا اولا بادرننگی آلیات. او صاحبو اولای غشی و لور کله دارنگی کلچی آغا بنو نزیر بنو قرعزار رات او اغي زبحه کېدل صحابو حلالول نو نبی عليه صلوات و سلام ته شنوول دي خواندي ورته اغه یو چې مردار شو نو داسې پشایخ پی واره دی او داسې کمر نه شو نبی عليه صلوات و سلام دا نه وږي نه نه نبی عليه صلوات و سلام خواندي ورته وولي اغي مؤادماته کړي وا یاغو نبی عليه صلوات و سلام نرمو او نبیرے سلام تعالی وئی ولا کن فظن غلیذ القلب لنفذ من حولک پیغمبراکہ تسخ زبان وئی تسخ زڑ وئی نو دیو تان تریدلیو تختی دیلی بو خو بل طرف تا پیغمبر سختی و گورا سمر کلک او سمر بہادر انسان دی دا دا غیرت اغواقیات او خلقو دا بیان کا یواز دانا چه تش، اوی کانا حب الحلوه، بس دا روایت از دکڑی دی، حلوه شریپا بیڈی رکو نه نا نه نا، جنگی هم پاکو، جهادونی هم کردی، دا، او خلقو سر مقابله هم کردی، تش دانا چه ملاوه نرم نازکی، او ملاوه د دنیا تاک کار نه کوي کاروبار بنا کئی، که مولا کاروبار کوي خلګور پورې خالي او دا علامه مولا له کاروبار نه کوي ولې پیغمبر کاروبار نه کړي ها مولا تجارت به نه کوي گاډه باندې چلے که مولا ډرایو کوي او غوړه دا دا دانته مولا وی ډرایو کوي ونهاس خبره ده دا وی دانته مولا او دوکاندارۍ کوي ه دې teda انبيیاء علیه السلام تاریخ ګوره چاغي هر یو پیغمبر زاله یو کار قسم کړو او بریوانی ما مخه تفسیري بیان کړو او عمران کې دیو جينا د سوره بقره اخر کې نبي عليه صلوات والسلام ورک ورګد الله دشمنه دل پیسې ورکا بزور تی واغستي حضرت شریو عليه صلوات والسلام وې الله نه تاسو ته جما قوم قبيله خلګي ان الله ان ربي بما تعملون محيط يقينا رب زمان باغ عمل شتاسي غوي راغي اون کي يا قوم عمل ولا مكانتكم وزماكم عمل کوي بخيال ان ياملون ذا عمل كون کي ام بيان دا مطلب نه شتاس خپل کار کوي زو بخپل نه بلکي مطلب دا چې تاسو عمل کوي او زبا پا تاسو بان ردکو ما تاسو بدا عمل کوئی زبا پا تاسو بان ردکو ما اداسه چې تاسو خپل کار کرده اخبل نا نه بلکه ما نا دا تاسو غلط کار کوي زبا پا تاسو بان ردکو ما انی عملون صوفا تالمون آمیاتی عذاب ایخو دیو زرد تاسو با پویا شئی سوک را بچی بدوان عذاب چرسوا کی دل را اسو دې درو جن ورته تیبو بو اني ما کوم را دیب انتظار کوي یقینا دې تا سره دې انتظار کوم ګنا ولما جا مړه نه نه نه شويبا کله چرالو از دمګن خلاص کوم شېب له سلامه هغه سان جي مان رل د سرا پرا مز دم سرا واخدت الذين ظلموا الصيا اوني ولای کسانو چې ظلم کړه او فاز دو ویدیا ریم جاسمین او ګرد دیدل په دی کورن د کې پړ مخبرات کالم یغنو بیا فانو کالم یغنو بیا دا سفنا شو ګیا چې وښنه نو ډېر کړي په دې کې الا بودل مدینه کما باید سموده خبردارو هلاکه دې مدینوالا لولا څنګه چې هدا شیو ولا قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا اوس واقع موسى عليه السلام په اخرني دوه مسلو باني یو تزيه او دويم تسلي وګوره موسى عليه السلام څومره تکلیفونه تر رسیدلې دي و هار سوشينه او کار نه برخي څنګه نه دي ته باهم جوړنه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا پتہ کی سرا لګلم گا درتی موسی علیہ السلام آیاتونو زمونګه وَسُلْطَانَ مُبِينًا او په دلیل خارا معجزې مور کړې وې إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون او د هغه لخردا نغیرو انڅل پکارد فرعون بسې او نو کار د فرعون بیرشید سما یاگ دمو قوموی همال قیامه را مخی کئی باقوال قوم لرا پرده قیامت فا اورده همون نار اینو را را کوزه کردی لرا وورتا و بیس الورد المورود او ډیر بد گدر دی گدر شوی دا گدر غاڑا دا اللاوی دیر بده دا چلا دا ایکم زیت وارکوش شلو او ود یو لانا او یومل قیامت ویده غذر غاړ ورته نشا د دې مثال د مرغابې دی را بشي دا غذر غذر کړه شوی چې دوی ورکو زیږي دی لانا ورپسې کړه شو بدی دنیا کې لانات او پر ورځې قیامت به زر عبدالمرفوده بداتیه دوار کړه شوی ذلك من اباء القران قصوا عليك ذلك خبرون ذلك الذين من بيانو دللوا بطا منا قائم وهسيد بعض الذين موجود بعض الذين لو شيء وما ظلمناهم من ظلم نو كره بديوانه لكن ظلم كره بخوزانون فما اعناتهم عليهتهم التي فائدور نکڑا دلل راہ الهديه ياغا آل. یادو نام ان دون اللہ جی دی رحمت بھول سیواد اللہ نہ هیڅ لمما جام رو رب کا کله چرال به سل او زیاد نه کندی لرا غیرت بی بے خوارینا و كذلك از ربک دارنگی نیول در ستادی کلا چون سیکری والا دا ان ان ذو الیم شدید ی دین نیول دا اللہ دی درمند درناک او سخت اوس بعد قیامت اِنَّا فِي دَالِكَ <سؤال> الْحَاَيْتَنْ <سؤال> لِمَنْ خَافَ آزَابَ الآخِرَةَ یقیناً دے کے دے برد دا پار دا اچھا چیاریگی دا ازاب دا اخرتنا ذالک یوم مجموع لہن دا اعراض دا چرا جمع بکلشی دیلا خلق او دا اعراض دا چیازیر بکلشی مشہود مرتزہ گوائی چیر آنبیاء لے مسلام با پر امتونو بانی گوائی گئی دارنگیان دامون از انسان او په انسان باندې ګواہی کوي ورما نو اخر الا لجل معدود او موږ نر سګو دیل رامګر نیټه مقررو وتا وا اور چې را بشي لا دکلم نفسن خبره بنشي کول یونس مگر په اجازه د الله فامین شقیو واسید با دي د دې نه دي بدبخت او با دي نه یک باغتا فهمه الذين شقوا فبنار اغه غسانجری بدبختنی د کور کی بې دیل بیا پره کې ظفیر ان شریګار و شهید هېنې دل ظفیر اغا نری شریګار او شهید احېنې دل دخر پشال خالدین بیا میشه شوبې بده کې ما دامت سماوادولار د تر سو بوري چوي چتوالې ده جانم او خدای دې جان مورس که ز موږ اسمان خو دې وخوینه او وختم شي مراد برواله او خدای دې جان دې الا ما شارب مغرا جيوا دي رب تا ان رب کا افعل اللي ما يريد يقينا رب تا كون گدا وسل الله جيوا دي زيات بقي دي له راضام وا ما الذين سويدو چنه باغ دا غلیشی وي دي په جنا کې همش وي به دي کې تر څو پوری چې یو چتواله ده جنات او کتهواله ده جنات الا ماشار بو مگر چې واڑی رستا روز یادږي دلرا نعمتونه اته ان غير موجوده دا ور کدان د کښلې شي اجزن نغ عرب ها اوټوي کله چې ها ایزان کتا کله چې کړشي فلا دغفي مريتين فلا دغفي مريتين بقيغا بشکی مما یا بودو اولای داینا چی عبادت گئی دا گسان ما یا بودو الا کما یا بودو من قبل عبادت نہ گئی مگر بشاند دا عبادت بکول مشران دی ما دینا و انا لم وفوهم ی یقینا موږ به ورکو دی لراي سره دی غیر منقوص نبري کما کړي شي ولقداتنا موسل کتابا فاحت لفبيات داږي زرا ورکو موږ موسی عليه السلام لکتابه نه اختلاف کړیو بای کی ولو لا کلمت سن سبقت من ربک کچره حکم دربد عذاب مرب کا د طرفا د رفستانه په تاخیر دذا پهضیبانې ل قیا بيننا اوقامغا فيسببه شو به منند کې وإنهله فيشاې منو مریبه او یقینادي فشاې رنا خشه کوون کې وإنه كل المالهف نه مرب کا مالهم ان عرب د درو في مشباب كل اسم ده إنا أو تنوينه إيواز ده مضافر لنا يعني إنا كل من الأقوام لما عرف الشر أو فعل الشر ماضوف ده يبعثنهم أو يوفيانهم جزاء نمانا ده إنا كل من الأقوام لما ليبعثن liste rnistü liste rnistü او ان رب و و كل لما او کل انتول لما لیا فیان ناما خواه مخواه را پورده با گدی او پورا بار گدی لرا استعمل نده دی این ناو بیمای عملو نا یقینا دا اللہ دی با آمد چی دی کئی خبردار فستقیم کم آمیر داو منتا بمائک کلا کدرگا پیغمرا سنگا چی وکم کولشی تاتا او سوک چیتا سر تابیدار دی نبی علیہ السلام تی صحابی وی لقدس را علیک شیب ویا رسول الله دا اللہ رسول در ذر گوڑا شوی نبی علیہ السلام وی شیبنی حود و آخوا تو ها سورو یهود و دا غیم سالو گوڑا کرنم چا اللہ را تاوی فاس تاکیم کلا او استقامت دا در گراند کار دی یو بی وای نبی علیہ السلام تا قل لی فی الاسلام قول اللہ صلوا بدعا وای اے د الله رسول ما د به اسلام کې اداس کلمه وایې چې ستان وروStub یاد هیڅ نه دعا ونو غاړم نبی علیہ السلام ته فرمایل قل آمنت بالله ثم استقم دا وای چې مای مانوړې په الله بیا په دې باندې دارنگی نبی علیه السلام دو آخی اللہم ما من شر نفسی و من شر شیطان فستا قیم کلا کدرگا چی او کار دی شروع کو نبیاء اغیب همیشہ کوا پریدائی ما و لا تدغو سرکشی ما کوای این نوبی ما تا یقینا دا اللہ دی باغا مجی تاسع کوای لی دونکی ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم او مهلان مگويا گسانو لا چې شرګ کړي وي او برسي تاسو لره وره مشرک سره ملګري نشي لنی جانم ته بده بوزي وما لكم من دون الله من اولياء او نشي تاسو لره سوا دا الله نه نور مددگارانه سرون بیاवस्था سیم دادو نکړي شي وَاثِمِ صَلَاتَا تَرَفَّنَارِ او بابنيو کده منځه با ترافو دور لکی وذنا فمن الليل يسي سيد شپيگی ان الحسنات يذبن السيئات يقينا ني کیا ني دا بذي بدولرا او تګني شو دا روزلک تیسګا دا ننسیتې د سر دا قمندو وسبر صبرګه فین الله الله یزیواجرل موسینی نهیقین الله نځای ک یا جرد کاو فلاله كان من القرون من قبل کومولې نو د کلونه مخکستااسونه اولووبقییت اونا ن پسدي خا فزیلتو چې منپولې د بدو فساد د نفس پسمګ کې إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا وَتَبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تَابِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَآتِرُ فِيهَا شَدِيمَ السُّوءِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَدُي مُجْرِمَانَ سلام حالته ونه مې په چاره کې نه و کومه مسپري اوس مړه دومره ټيم نشته څړاتو چټي وما کا نربو کاالیو لیکل خوه نه د رستا چېله کې کلي والله ب زونه محل داغی وی صللا کوونکې ولهشا عربو کاله جا نه سومتته واحد تا نه کا چریخوا قووي د ایمان بهزور باې نوګرزولې ب خلکو ل را یو ولا ظالونه مختلفی نه میشر اختلااف کوونکې الله ممه ربک مګر هغهڅوک جرامو کې باغیبانې رسته واللی ذلكکه خله قوونددي د پاارې پیدا کړيدي تم ګلیمه دور ک او پوره شو حکم در رته لام لا نه جان نه منل جن نهتي خ مغازه به ډکوم جانم د پیریانوونه وال نه سیاجای نو د خلکو ټولوونهعادز کې را سلام فرمئ چې جانم تهله وقرران کېزکر کوي حال تهلاتې دقولو حال م مځ تردک شوی؟ جانم بوئی چه نور سشتا نو حت تا یزال جبار و قدما اللہ رب العالمین مخپل قدم بایی کې کی دی سنگ چه دا اللہ در شان مناسب دی وَكُلَّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ هَمْ بَایِ او طول مونگا بیانو پتاوانی ده خبرون ده پیغمبرانونا مانو سبیتو بی فوادک اغا چه مزبوطا مونگ باغیبانی فوادک از رستا و جاکا او دغدغ دي لروडा وجاك الفيا ديلا قورال تعالرا دي قران كي حق و موعظه و ذكرا للمؤمنين او نسيات ياو ه بان ديو نسياتي لفرض مؤمنانو و قل لا يؤمنون اعملوا لا مكانتكم و ياكسان ما نردي عمل کوي بخل خيال انا ان نعمل يقينا من عمل و انكم يدا بيان تاسو خپل عمل کوئ د لروډه موند بیان کوم وانتظرو اننا منتظرون او تاسو انتظار کوئ یقینا مونږ انتظار کوون ان کی او صاحب خرذ صورت کې هغه سلور وړه مسلې بیا ذکر کئ وللله غيب السماوات الله لرا علم ده غيب دي لاسمانونو دزمکو وللله الله لرا علم ده غيب دي نو نفيد الشرف العلمي وقوك وإلهي يرجع والأمر كله استصالي نبي عليه السلام تا دي الله تبوا بس كشي شرق طول كارنا بس ركي كبان دي فابدونو دي الله عبادتو کا عبادتو لله وحدا او صلو ربما وتوكل عليه تجيف التبلغ او دي الله باني زان وما ربك براف لنما تعملونو ندی راستنه خبر دا یا مله چې تاسو یې کوي صورت کې بیان د سلور او مسلو یو ال عبادت لله وحدہ باغی باندې بیان د سلور امبیا له سلام او عمران یا قوم اعبد الله شعیب علی سلام یا قوم اعبد الله صالح علی سلام یا قوم اعبد الله دارنګي ها ار یو بیغا و د سلام یا قومه بد الله دیمه مسلا عالم الغیب دی الله پای باندې واکره ابراہیم علی السلام عمر ابراہیم علی السلام تپد نشتا چې دا ملائک دیو قضا دی زما ملمانه سو دارنګ لیو د سلام تپد نشتا چې دا ملمان دیو قضا دی ملائک او دیمه مسلا ت تسلی نبی سلام تا سلامترم تاسې په تبلیغو باندې باندې واقعد مسالح والسلام اواخيي آیت کې دا سلور واړه مسلې به ذکر کوي واقع